Beraz, Ibai Zabala, Euskal Herria, Batera, Herriekemeneko ba, Ordezkaria dugu telefonoaren beste muturrean Kaixo, zer moduz, Ibai? Kaixo, garratza aldeo, ondo, ondo, ondo Bueno, esango dugu bagera, eh, bagara, eh Badugu lemapean eh, hilaren sortzian eh, Aberreunaren eh, bezperan Donosteako Miremar Jauregian emando eh, zutela itzordua Haizu zuzen ere, bueno, bai sindikatu eragile sozial, alderdi politiko Eta, bueno, e, baitare, e, zea, e, eragile kultural e, guztiek, modu bateratu batean aberreguna, ba, ospatzeko deialdia zabaltzen duzue. Goazen, e, pixka bat e, gogoratzera, Ibai, e, Euskal Herria batera, 2008an sortu, sortu zen, e, bertan, bueno, hor e, konfinamendu gara jangainera e, eman zen, e, pandemianen ondorioz, esan daiteke, 2021an oraindik murrizketen eramenpean, ba herri guztietako plazetan e, ekintza bat edo ekimen bat ospatu egiten zen. Hiru urte hauetako ibilbidean elkarlana e, konbergentziaren aldeko lanak eta espazio berriak irekitzearen beharra aldarrikatzen dituzue. Bai, bai, azken batean ikusi dugulako ba bueno, aberri eguna dela Euskal Herritar egintza, hori egun bereziak eta ona bueno, orain arte beti bakoitza bere aberri eguna aoztatzen edo aritu da, ez? Eta bueno, hori e, da e, ospatzen den bitartean, baina nik uste da ba, bueno, nolabait eh e, edo elburu komun batzu daukagunok vagian ba, zerbait bateratu egin egin berko genukela, ezta asken finian ba herri, nolabait lurralde bera, eh kultura e, bera eta hizkuntza bera, e, ba multzo berean elementu bera irudikatzen dugunok ba agian Baitzate bideo horretan, malkarrekin ba, joan berko ginatekeela. Ez da, gero bakoizte, bai herri horretako gizartea, daera batera dorestera iruditatuko du, baina nik uste zoru komun hori lortzea beharrezkoa dela. Hortengo aberregunaren eh, arira Euskal Herritarrei, ba, irudi bateratu emateko, eh, daialdea zabaldu zu eperaz. Eh, Aipatu gombesala, bagara, badugu lelopean, eketaldia, eh, eh, izanen da, eh, donostiako miramar jaure gian, E, e, nolako ekitaldia proposatzen duzu? E? Bueno, elburua ekitaldiaren elburua batez ere da pateratzea, ezta? Ez, nolabait ikuspegi desberdina, desberdinek auzka berritarrak bateratzea eta gero bertan ba bueno, ekitaldi zume bat egin eta gero, ba bueno, ekitalde orrono dutik etorriko den, ba nolabait da iritsi eta hori, ez? Azken batean bertara jo agertuko garen norbanakoen, norbanako batzuk izango dira, ba, bueno, ba izan eta talde politiko, sindikatu edo bueno, antolakunde desberdinetakoak izango dira, beste batzuk ba, bueno, ba beren norbanako izaera horretatik eh eragiten ari diren ba, kulturgile, kirolari edo dena delakoak eta bueno, denon artean ba nolabait ba, bueno, bat sortzea, eh? Eta gero ba ea horrek bide ematen duen ba batean eh nolabideko sortzeko. Mm -hmm. Horatuko dugu, beraz ekitaldia e, apirilaren sortzian, Donostiako mar, e, Miramar jaure gian goizeko amaiketan e, bueno, e, proposatu duzue. Hor deialdia, balkarrizketaren aziera naipatu dugun bezala. E, hor zabaldu duzue, bai alderdi politiko, e, kultur herri errimugimendu pixka bat, deialdi oso zabala izan da. da. Zer nuako, ez dakit, e, Ba, erantzuna jaso jasoduzuea horrein arte. Bai, eta esan duzun bezala, da ba, jaldia zabale izan irekia. Nola bait, bertara agertu ba, nola baita ideia horien, edo kontzutu edo herri irudika, irudikatzen dugun herri horren, elburu, ba, bueno, komuna ditugun no, ba, guztien ba, topagune izateko elburuz, ba, bueno, ba, gombida pena ba, zabal zabale izan da eta oro ba, oso oso posible hazu dugunez antzunarekin, e, gehienak parte hartzeko prest, gogoz, eta gainera ba bueno, nolabait ideia horrekin bat eginaz, ezta? Fiskat ba herriaren kulturaren eta eta hizkuntzaren zuzabe horiek ba batzeko ba gogoz. Esango dugu ibain e, honekin batera ba aurten ere deialdi bat sautzen dutela, haurregunean bertan, bueno, Euskal Herriko Leio eta balkoietan Ikurrinak eta nafarrako banderak jartzeko deialdia zabaltzen duzue ere bai. Hori da, ez eh? asko bueno, hori normalean aberriegunean bertan egin izan den eh, simbolikoa da, baina mundu bueno, simbolikoa den arren, nolabait ez bere garrantzia eta halako halako ekintzak eta batezten jarritu berdu bugi aurte dugu eta aurten ere ba, ba gauza bit, gauza bera egiteko bidatzen dugu ba izartea. Nozongi, asken de bat ezakite e, konduan hartuta hemen e, Ipar Euskal Herrian e, Ipar Euskal Herriko entzulei zuzen zen garela e, Zer, zei dein e, Azpik Maratoneiko zenuke bukatzeko? Bueno ba, nola baita, uste dugula ere egualde Ipar Halde hori ere lagurtu beharra dagoela Ezta asken eurteetan esan ganezake ba Distanzia hori egindu, e, bueno, e, handitu egindu eta malez Eta nolabait herri, herri gisa zer garen eta zugo laztu behar, ez nolabet gure herria eh et, tuteratik eta arrantzot dimolerakoa dela eta eta herri bade bueno herrigixa ere hala gertu bar garela herri bateratu bateratu gixa ta nik uste ba, bueno, zutabe horiek ere batzen gaituztela, ez batez ere kulturak eta eta bueno berorik pizkatu bereziki bizi dudani. Osongi, ba gusti horrekin galditzen garei bai, zabala esker milla benetan bagurean gurean izategatik, mil esker. Eskerik asko zuei.